Most legalább nem féltem hazamenni. Nem kellett kétségbe esetten természetesen viselkednem. Megint osztoztunk mindenben, még ha ez a minden, az a szörnyű bizonyosság volt is, hogy együtt töltött napjaink meg vannak számálva. Sok olyasmi volt, amit meg kellett beszélnünk, olyan dolgok, amelyeket 24 éves emberek általában nem nagyon hoznak szóba. Bízom benne, hogy erős leszel, te hoki bajnok, mondta. Az leszek, hát persze, hogy az leszek, feleltem, és azon gondolkoztam, vajon a minden tudó tudja-e, hogy ez a hoki bajnok most nagyon meg van ijedve. Úgy értem, filmiatt, miatt, folytatta. Neki lesz a legnehezebb. Végeredményben te mégiscsak vígözvegy leszel. Nem leszek víg, vágtam közbe. Hogy a fenében elennél víg. Azt akarom, hogy víg legyél. Rendben. Rendben. Körülbelül egy hónap múlva történt, mindjárt vacsora után. Még mindig ő tehhez ragaszkodott. Végül arra nagy keservesen rávettem, hogy engedjen legalább elmosogatni. Bár állandóan duruzsolt, hogy ez nem férfi munka. És éppen a tányérokat raktam el, ő pedig sopent játszott oda bent. Egyszer csak hallottam, hogy abba hagyja a prelüdőt, és azonnal átmentem a nappaliba. Csak ült. – Rendben vagy, Jen? – kérdeztem, és persze úgy gondoltam a körülményekhez képest. Kérdéssel válaszolt. – Van pénzed taxira? – kérdezte. – Mi az? hogy feleltem? Hová akarsz menni? – Hát… – A kórházba – felelte. Az ezt követő zűrzavaros kapkodásban egyfolytában tudtam, hogy bekövetkezett a pillanat. Jenny most majd kisétál a lakásból – és soha többé nem jön vissza. Ahogy ültott, még míg én párholmit összeszedegettem neki, szerettem volna tudni, mi jár a fejében. Mármint a lakásról. Mit akar az emlékezetébe vésni? Semmit. Csak ültott ott rezzenéstelenül, nem nézett sem erre. Te? kérdeztem. Van valami, amit szeretnél magaddal vinni? Semmi. Rásta meg a fejét, aztán, mintha mégis eszébe jutott volna valami hozzátette. Téged. Nem volt könnyű taxit szerezni, mert színházkezdés ideje volt, meg minden. A portás fújta a sípját, és integetett, mint egy eszelős tekintetű bíró a meccsen. Jenny rám támaszkodott, és én titokban azt kívántam, hogy ne is legyen taxi, és hogy minél tovább támaszkodjon így rám. De végül mégis kaptunk egyet és a sofőr, ilyen a mi formánk, a jókedélyű fajtából való volt. Mikor visszafordulóban meghallotta a Monszinai kórház nevét, föltette a lemezt. Nyugalom gyerekek, gyakorlott kezekben vannak. A gólya meg én nem vagyunk kezdők a szakmában. A hátsó ülésen Jenny odabújt hozzám. A haját csókolgattam. – Ez az első? – kérdezte a vígsofőrünk. Azt hiszem, Jenny megérezte, hogy mindjárt ráförmedek a fickor, és odasukta. Légy hozzá, kedves Oliver. Csak kedves akar lenni hozzánk. Igen, uram, mondtam neki. Ez az első, és a feleségem nincs valami remekül, úgyhogy ha volna szíves kihagyni egy-két közlekedési lámpát. Pillanatok alatt oda a monszínájhoz. Igazán nagyon kedves volt. Kiszállt, és kinyitotta nekünk az ajtót, meg minden. Mielőtt elhajtott volna mindenféle jókat és sok boldogságot kívánt, Jenny megköszönte. Úgy látszott bizonytalanul áll a lábán, és ölben akartam bevinni, de nem hagyta. Ezen a küszöbön nem fiúka. Hát bementünk és végig a a betegfelvétel keserves szőrszál hasogatókjálváriáját. Van beteg biztosításuk? Nincs. Kigondolt ilyen hétköznapi dologra. Túlságosan el voltunk foglalva a szervézvásárlással. Jenny érkezésére természetesen már számítottak. Minden elő volt készítve, és Bernard Ackerman, az orvostudományok doktora, aki, mint Jenny előre megmondta, rendes fickó volt. Jól lehet végig a élre járt. Átvette a beteget. Fehér vérsejteket és trombocitákat kap majd, mondta dr. Ackerman. Most erre van a legnagyobb szüksége. Antimetabolidákat egyáltalán nem akar. Az mit jelent? Kérdeztem. Olyan kezelés, amely lelassítja a sejtpusztulást, magyarázta. De, mint Jenny is tudja, kellemetlen mellékhatása van. Ide figyeljen, doktor! Tudtam, hogy feleslegesen leckéztetem. Jenny a főnök. Az történik, amit ő akar. Maguk csak teljenek meg mindent ami emberileg lehetséges, hogy ne szenvedjen. Ebben biztos lehet. Nem érdekel, hogy mennyibe kerül, doktor. Azt hiszem, felemeltem a hangomat. Lehet, hogy hetek vannak hátra, lehet, hogy hónapok. A költségekre teszek, dühöngtem. Ackermann nagyon türelmes volt velem, hiszen valóban az idegeire mehettem. Csak azt mondtam, magyarázta Ackermann, hogy nem lehet előre megmondani, milyen soká, vagy milyen rövid ideig húzza. Csak el ne felejtse, doktor, utasítottam. El ne felejtse, azt akarom, hogy mindenből a legjobbat kapja. Külön szobát, külön ápolókat, mindent, nagyon kérem, telik rá.